«Я на машині, тож можу вас відвести додому!» Догорав прапор, знімаючи вгору темню хмаринку диму. Люди втікали від ударів, намагаючись сховатися у дворах. Крики, плач дітей, стогін поранених, все змішалося в один звук, від якого Настя здригнулася, і лише тепер відчула дикий біль у спині та руці. Пекло коліна. Джинси розірвались при падінні і були у багнюці, змішані з кров'ю. Так сказала тихо, бо в голові паморочилося, відвези мене додому. Як ви там опинилися, спитав Настя Юнак, коли вони їхали додому по Радянському проспекту. Розумієш, Ніку, сказала Настя. Вірус сепаратизму почав швидко інфікувати місто, яке я люблю. Влада не вживала профілактичних заходів, Тож я вирішила допомогти в лікуванні. Виявилося, що вірус уже поширився на багатьох. Інфекція може з часом зникнути сама по собі, але залишається ризик її передачі. Одужання рано чи пізно настане, але вірус може дати ускладнення на інші органи. Тоді лікування буде довгим та затяжним. Ви сама нічого не можете змінити. Я не була сама. Нас було чимало. Мені не зрозуміло, чому міліція не запобігла сутичкам. У СБУ була поінформована про їх можливість і прислала лише десяток міліціонерів. До Палацу культури можна дістатися через два проходи. Чому не перекрили їх? Чому даїшники пропустили в місто автобуси з тітушками? Уголос розмірковала Настя. Вона дістала вологу серветку, Витерла з рук бруд. Міліція стояла і мовчки спостерігала збоку. Що від них чекати? Захисту? Це ті ж самі бандюки, тільки при погонах, чинах та владі. Там були маленькі діти, зауважила Настя. Невже у ментів нема своїх? Діти є, совісті нема. Розділ 18 Настя дісталась на гріхи потроху від кожного члена родини. Свекруха, яка на своє щастя прогавила захід, зауважила, що не треба було б носа, куди не треба. Чоловік дорікнув, ти, як і вся ваша родина бедлот, завжди кудись вляпається. Іванна звинуватила в тому, що нікого з них не попередила. Лише Геннадій поспівчував матері і довго обурювався бездіяльністю місцевої влади та правоохоронців. Син був упевнений, що тепер, після кривавої неділі, як цей день одразу ж охрестили, влада зрозуміє свою помилку і винні в кровопролитті будуть покарані. Подиву хлопця не було меж, коли незабаром на місцевому сайті міліція виклала своє бачення подій того дня. В опублікованому правоохоронцями прес-релізі був перелік грабунків та дрібних правопорушень. І лише наприкінці в розділі «Інше», як про незначну пригоду було написано, 6 квітня 2014 року з 15.45 до 18.20 у місті Сіверодонецьку біля міського палацу культури на проспекті хіміків з ініціативи громадян відбувся мітинг для обговорення політичної ситуації в державі та підтримки проведення референдуму. О 16 місцею ініціативною групою і тими, хто готувався до проведення флешмобу, мали намір заспівати гімн України і випустити жовто-блакитні повітряні кульки, відбулася бійка. Під час бійки шість громадян отримали тілесні ушкодження та звернулися по медичну допомогу у травпункт місцевої лікарні. Порушення громадського порядку було зупинено працівниками міліції. Даний факт зареєстрований у єдиному реєстрі досудових розслідувань. Проводиться перевірка. Це вже занадто, – сказав розніваний юнак, і звернувся до матері. – Ти це читала? – Реліз? – Так, читала, – відповіла Настя. Цинізм і відкрита брехня. Тепер ти розумієш, чому я не захотіла звертатися із заявою до поліції. Якщо до цього була крихітка довіри до них, то тепер і її не залишилося. Хоч би мали сором і зняли вивізку служимо народу України. Я так розумію, що комусь потрібно було зіштовхнути лобами мешканців міста розмірковував син. Виникає питання, кому? Можна було одній з груп запропонувати інше місце для проведення заходу. Але цього не зробили. Навпаки, дозволили звести людей з інших міст. Навіщо? Щоб прололося більше крові? Виходить, міліція прикриває бандитів. Ні, хай би що мені казали. Я впевнений, що керівництво міста причетне до скоєного. Ми багато чого не знаємо, мовила Настя. Але впевнена, що тверезий розум северодончан візьме гору. Не можуть усі люди бути такими короткозорими. Я зараз зателефоную Антону. Геннадій схопив мобільник. Він у нас правоохоронець тож нехай мені пояснить, кого вони охороняють. На будівлі міліції треба виправити на «не служимо народу України». Настя сумно посміхнулася. Геннадій вийшов з кімнати батьків, щоб поговорити з другом, а до Насті завітав Денис. Як одружний чоловік, він найрідше заходив у гості, тому Настя так зраділа йому. «Як ви?» Анастасія Івановна запитав Денис, привітавшись. «Не ім'я та по-батькові?» Її називав лише він, можливо, тому, що був найстаршим із друзів сина і молодшим за неї лише на 12 років. «Бачу, вам добряче дісталося. Були на судово-медичній експертизі?» «Ні, що ти? Не хочу вплутуватися в судову тяганину, бо результат відомий заздалегідь», – відповіла жінка. «Судді продажні». Та й хто винесе обвинувальний вирок проти правоохоронців? На Майдані людей побивало й досі ніхто не покараний. То хоча б до лікаря зверталися? Ні, попросила знайому медсестру проколоти та прокапати від струсу мозку, пояснила Настя. По голові паморочиться, пусте, відлежуся, залежу рани, заживе, як на собаці. Краще розкажи, як ти, як твої батьки та діти. «Крим анексовано. А у вас там є родичі?» «Так, є і багато», – зітхнув Денис. Батьки телефонували. «Ми пропонували виїхати звідси. Якось би потіснилися. Але вони відмовилися. Вірять, що Україна поверне собі Крим?» «Звичайно, це сумно і боляче. Я вважаю себе кримським татарином, хоча все життя живе тут». Але мої предки, моє коріння там, на кримській землі, на ринку за день не слухається такого, що волосся ворушиться. З одного боку радіють, що зелені чоловічки окупували Крим. З іншого репетують «Хочемо в Росію», складається враження, що люди доріють. Їхню землю окуповують, а вони радіють з того. Якась масова божевілля. Я в цьому теж уже впевнилась, підтримала його жінка. Щодня доводжу до хрипоти в горлі, що кожен повинен залишатися тим, ким він є. Якщо я кримський татарин, то ним і лишуся. Якщо народився українцем, то ти вже не станеш росіянином. Але все марно. Навіть погрожують розфарбувати мій контейнер у триколор. А ти що на те? Обіцяю їхні контейнери, Розпарбувати синім і жовтим, усміхнувся Денис. Я міг би кожному з них набити пику, але мені щодня і надалі доводиться працювати поруч із цими людьми, тому ведемо словесний бій. Поговорив з Антоном, доповів Геннадій, зайшовши в кімнату. Він сказав так: Ми лише виконуємо наказ. Якщо міліція отримала згори наказ так поводитися, то куди вона подінеться? Так само казали в Києві Беркотівці, сумно констатувала Настя. Таксисти зовсім подуріли, сказав Геннадій, мотаються по місту, начепивши на себе георгівські стрічки та радіють казначому. Бо ту по голові, зробив висновок Денис. Юнак хотів поспілкуватися ще, але до кімнати шумно увійшла подруга Насті Аліса, зайнявши собою вільний простір. Кімната відразу стала тісною для інших. Хлопці пішли до Геннадія, а подруга всілася біля недужої. Я ж казала тобі, що зараз потрібно сидіти тихо, як Миша в нірці, почала відразу повчати, а тобі не хочеться спокійного життя.